Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ п'ятий. Меріголд Макчур. Як ви вже, княги, не могли здогадатися, я походжу із дуже старовинного шляхетного роду вроджених перевертнів. Почав свою розповідь містер Ругару. Я здогадалася. Підтвердила Галя. «Також у вашому роді відбулося десь схрещення вашого виду із вампірами. Це не сподобалося Священному комітету захисту зникаючих видів, але вплинуло на вашу еволюцію». «Бачу, ви в курсі подій», – зрадів містеру Гару. «Так, я успадкував надзвичайну швидкість від моїх легковажних предків і нюх мій став ще гострішим». Але я хочу вам розповісти дещо іншу історію. Мій родовід має лінію, яка походить із ваших країв. Брат мого прапрапрапрадіда був запеклим вовкулакою, дуже традиційним у своїх поглядах, неймовірно впертим, а також не схильним сприймати зміни часу. Але згодом він закохався у місцеву черівницю. Григорій, так звали мого предка, Зовсім втратив свою вовкулачу голову через ту чорнобривку. Він почав думати про звичайні речі властиві світу людей. Григорій хотів створити родину, народити із тією чаклункою діточок, як на небі зірочок, і покінчити зі своєю долею перевертня. Та полтавська чаклунка була дуже талановита. Вона вирішила зварити зілля, яке мало припинити перетворення Григорія на генетичному рівні. Це був нечуваний прорив у світі магії та чаклунства. Тільки у темні часи Верховні жреці чистоти видів не схвалювали таких прогресивних ідей. Григорій і чарівниця тримали усе у великій таємниці. Три дні чаклунка готувала те генно-модифіковане піло. У неділю викопувала коріння невідомої рослини, у понеділок полокала, сушила, у вівторок синтезувала найважливіший компонент. У середу варево було готове. Пізно ввечері у четвер вони зустрілися із Григорієм, і він підписав своєю кров'ю документ, який засвідчував, що він добровільно погоджувався припинити свою вовкулачу долю і стати звичайною людиною. І тут трапилося дещо дивне. Подейкують, що та Чаклунка добре знала свою справу. Вона все ретельно перевіряла і точно розраховувала дози. Після того, як Вовкулака випив зілля, він почав несподівано перетворюватися на Вовка, що не повинно було відбутися. Щойно він набув грізного вигляду велетенського волохатого перевертня – як миттєво почався зворотній процес, він знову перетворився на людину, мертву людину. Ругару зробив ледь помітний рух головою невидимому бармену, і перед ним знову з'явився Рокс із Сазераком. «Мої співчуття», – задумливо сказала Галина. «Але ким була та магічка? І чому вона пахла, як я?» «Це ще не кінець історії. Майте шляхетного терпця!» Роздратовано рикнув Ругару. «Вибачте», – додав він, – «алкоголь не сприяє моїм манерам». Чарівниця спочатку впала у розпач і страшенно перелякалася. Потім з'явилася до місцевих органів влади із повинною. Григорія поховали, молоду чаклунку виправдали – перекваліфікувавши справу у вбивство із людських ревнощів, бо Григорій мав репутацію легковажного бабія. Чаклунка звинувачувала себе, але як людина схильна до науки, вона вирішила докопатися до істини шляхом ексгумації тіла Григорія. Молода жінка привезла тіло з цвинтаря возом до холодного погребу у своїй хаті. Місяць вона чаклувала над трупом нещасного перевертня. У результаті своєї прискіпливої наукової експертизи вона прийшла до висновку, що хтось додав концентрату вовчих ягід у те зілля, яке мало стати рятівним для їхнього кохання. Чаклунка запідозрила, що про їхні плани довідалася інквізиція верховних жерців чистоти видів, яка перетворила ліки на отруту. Довести це, звичайно, вона не могла. Історія про ревниву чаклунку, яка отруїла коханця, вже мандрувала світами. Тому ніхто особливо не переймався, коли чарівниця раптово зникла. Думали, вона не витримала мук сумління і вкоротила собі віку. Звична історія. Як зникла? здивовано перепитала Галя. Як, як, ось так. Ругару клацнув кігтями у повітрі. Пуф! «І нема». Ходили чутки, що Чаклунка також експериментувала із відкриттям порталів і навіть якось втрапила у незнайомий світ, де зустріла інших магічних істот. Подейкували, що саме вона відкрила о той незаконний портал під Полтавою. «Зачекайте, пане!» – перебила його Галя. «Що означає «незаконний портал»?» «Безвізовий перетин тонких світів через портали. Дивно, що ви цього не знали». Ругару із неприхованим подивом примружив хижі вовчі очі. «Я сподіваюся, ви не на службі імміграційної видової поліції?» – занепокоєно спитала дівчина. «О, ні, не хвилюйтеся. Я та істота, яка б воліла геть не мати справи із жодними контролюючими органами». «Особливо після останнього випадку». «Якого випадку?» – поспіхом запитала Либіть. Княгине, я вам тут вовчу душу виливаю, а ви так нешляхетно мене підганяєте». Розчаровано заплітав язиком перевертень. «Декілька років тому я закохався під час останньої подорожі до Італії. Ви ж розумієте, я не міг сказати Антоніо, так звали мого коханця» що я страждаю на вульфізм, Його б це вбило. Розпачливо вигукнув ругару. «Але його однаково це вбило», – висловила припущення Галя. Повільність травмованого вовкулаки її страшенно дратувала. «Я свято вірив, що ті ланці, якими я прикував себе у лісовому сховку, можуть допомогти. То все фантазії тих нездароповідачів – які кричать про свою експертну думку у справах, в яких вони геть не петрають. Антоніо був страшенно ревнивий і під час повні вистежив мене, знайшовши дорогу до мого сховку. Він подумав, що я там чекаю на когось іншого, що то в нас такі ігри з ланцюгами, що мені потрібні гостріші відчуття, а він не здатний мені того дати. Він наче розум втратив – Усе говорив та говорив, а я благав його тікати, сховатися, забути мене. Але він геть мене не чув. Тому сталося те, що сталося. Що сталося? Вирвалося у Галі, і вона подумки вилаяла себе за нечутливість. «Я його роздер!» Сумно прогарчав п'яний перевертень. Чи маєте ви досвід роздертого на криваві шматки кохання свого життя, княгине? Замислено спитав Ругару, втупивши свої жовті очі, наповнені болем, у спорожнілий Рокс. Ні такого досвіду на щастя не маю. Галя наважилася покласти свою руку на волохату лапу стражденного вовкулаки. Ви хочете знайти ту магічку? Здогадалася вона. «Так, я зібрав усі чутки про цю забуту, ганебну для мого роду історію, дослідивши увесь мій родовід. Я знайшов той портал. Одна місцева чаклунка погодилася його відкрити, але мені для цього довелося перегристи усіх її ворогів. Я рік винюхував сліди тієї відьми із вашого краю у тому порталі, але усі сліди губилися, бо колись... Таємничий портал перетворився на прохідний двір, яким швендяли контрабандисти з різних світів: вампіри, перевертні, лепрекони, відьми, гноми. Корупція відкриває усі двері. Послуга за послугу. Ругару вже знову хотів замовити черговий коктейль, але Галя м'яко його зупинила. То що трапилося далі? Зацікавлено спитала вона: Нещодавно я тусив на фестивалі Міцсамер у Швеції. Я випадково почув розмову місцевих перевертнів. Вовкулаки гутарили про контрольовані неагресивні реакційні перетворення за допомогою якихось неліцензійованих пігулок, які вони контрабандою дістали із Шотландії. З ними була чорнява жінка, яка пахла як викнягине чорною землею, стиглим житом, болем. В ній було багато болю та страждань розбитого серця і провини. Запах провини дуже гіркий, сумно додав він. «Я вже так налегався шотландського місячного сяєва і шведських магічних грибів, що й третини слів не розумів. Але гострий вовчий слух мене не зрадив, коли один із перевертнів представив її друзям». «Меріголд Макчур. Її звали Меріголд Макчур. То ви її знайшли?» – із надією спитала Галя. «Ні. Наступного дня я страждав від інтоксикації, а ввечері знову напивався донестями. Я хотів забути те, що сталося. Я не відчував жодних запахів, окрім гострої гіркоти. Вважав, що мені то примарилося». «Наповню, минулого місяця я повернувся до порталу, який несподівано був пронизаний вашим запахом, і я взяв слід. Я хочу запропонувати вам угоду, княгине!» Вовкулака виглядав геть тверезим і вишкірив у посмішці гострі зуби. «Яку саме?» «Ви допоможете мені знайти Меріголд Макчур, а я попіклуюся про вашу безпеку у цьому місті!» «Бо гнилий сморід істот, що слідкують за вами, дуже мені лоскоче носа!» «Я тут у справах, необхідних для мого існування!» – рішуче сказала Галя. «А також для існування багатьох магічних істот мого світу!» «То, я думаю, ми дійдемо згоди, бо ваша землячка може погодитися і вам допомогти!» «Впевнено відповів Ругару!» Чому ви вирішили, що вона погодиться на зустріч зі мною? Вона також мала чистий запах шляхетності, як і ви. Ваш вид має схильність встановлювати справедливість і захищати скривджених. Він також не терпить невиправданої жорстокості до інших видів. Такий концентрований запах людяності, який важко забути, коли хоч раз занюхаєш. Чи приймаєте мою угоду? «Мені знадобиться час», – відповіла Галя. «Спочатку я вирішу свої справи у вашому світі». Вона вирішила не розповідати містерові Ругару справжню ціль свого перебування у Новому Орлеані. «Ви маєте час». «Ось так просто ви мені довірятимете?» – щиро здивувалася дівчина. «Шляхетність не дозволить вам вчинити дії, що призведуть до репутаційних втрат», – запевнив Либідь, нетверезий філософ Вовкулака. «В мене величезний життєвий досвід. Він мені підказує, що ви виконаєте свою обіцянку і влаштуєте мені зустріч із Меріголд Макчур. Але я не матиму відповідальності за наслідки вашої зустрічі, чи не так?» «В жодному разі у вашу компетенцію не входить домовитися із нею про подальше бачення мого нетрадиційного вовкулачого життя. Приймаєте угоду, княгине?» «Приймаю», – відповіла Галя, не уявляючи собі, на яку авантюру вона щойно погодилась. «Один утилізаційний момент, який би я хотів уточнити. Як я маю покарати ваших переслідувачів?» Галя на секунду замислилася. «У шпаринних злиднів дуже бліда, товста, загадкова душевна шкіра. Якщо не гидуєте, то можете зробити собі нову пару взуття на замовлення. Але знайдіть доброго майстра, бо злидений сморід токсичний і може турбувати ваш чутливий ніс». Містер Ругару хижо вишкирився, проводжаючи поглядом либідь, яка вирушила до масивних дверей. «Шляхетна, як я й думав!» Задоволено додав він, розглядаючи свої блискучі туфлі із крокодилової шкіри. Mario put to live Isn't it how it is Simple unrestricted Scroll